Трісь-трісь, лусь-лусь, і вичікувальна пауза. Знову трісь-трісь, лусь. Наталка нашорушила вухо, перестала дихати. І подумка розсміялася, здогадавшись. Тож миша на горищі вийшла на нічний промисел. Ще одна жива душа в цій хаті. Ось вона порозкошувала, знаючи, що цієї пори ніхто її не сполохає. Над наталченою кімнатою і поволі із зупинками супроводжуючи власний хід у тим делікатним трісканням лусканням, подалася на другу половину горища до ще теплого, либонькомина, під яким унизу на лежанці вигріває болячки баба Санька. А баба теж чула мишу. І зраділа, і втішено подумала, то добрий знак, що Мишина покинула, не відсуралась її хати. А раз так, то нехай комася з косою на плечі ще підожде, ще не час бабі збиратись у вічну дорогу. Тепер у неї є Наталка. І вранішнє прощання зі світом видалось бабі Санці такою прикрою пригодою, про яку соромно і згадувати. Вона ще встигла, перш ніж її заколисала дрімота, подумати, що от якби їй приснився Іван, як отоді, коли з нею була настуся, і крадькома, хоч ніхто й не міг того бачити, перехрестилася. Десь унизу під будинком надсадно завивав двигун авто, роблячи періодичні паузи на перепочинок. Те одноманітне завивання тривало вже скільки, долинаючи аж до останніх поверхів і примушуючи мешканців будинку терпіти його. Нехай цієї суботи вони і сподівалися, якомога довше не вибиратися з теплої постелі, відіспатися за цілий тиждень, чи просто повилежуватися, поніжити свої тіла солодким, післяснив'ям і домашнім затишком. Проте в місті так, плануєш одне – Виходить, не зовсім інше. І Микола не вперше пошкодував, що він городянин, і що на нього тут, у місті, сповна поширюється постулат, приписуваний в вождеві світового пролетаріату, хоч насправді про те знали ще в стародавньому Римі. Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Під завивання двигуна та проекцією на вождів Микола легко трансформував ще одну поширену серед його покоління класичну формулу, і в нього вийшло – капіталізм є відсутність радянської влади плюс моторизація всієї країни. Піднявшись із дивана, він підійшов до вікна. Біля під'їзду ніяк не міг виборситися з кучугури снігу легковик. Водій видався лебонь із крутих або принаймні прикручених. Такий буде газувати хоч до вечора, а лопати в руки не візьме. Не на те він бізнес просуває, аби відкидати сніг з-під коліс. А для того і придбав, щоб заводилась і їхала, куди йому треба, за найпершим його велінням. з нештатних ситуацій, щоб сама без людської допомоги вибиралася. Купили дебілу шикарну мобілу. І тепер він не просто дебіл. А де процитував Микола власну усну, непризначену для друку творчість і подався на кухню ставити чайника. Доки вмивався, голився, заварював каву, розбирався сам у собі. Ні, зовсім не дебіл виномарці. Негодний визволити авто і снігового полону, є причиною душевного дискомфорту, відчутного ще на межі сну і пробудження хіба й раніше не галалакали автомобілі під будинком, змагаючись чия сигналізація голосніша і пронизливіша, о будь-якій годині дня і ночі. Але раніше ти на них не зважав, тоді все сприймалося по-іншому. Тепер тебе вже й дебіли дратують, виводять з рівноваги, а впливають на настрій. Дожився? Може, то була меланхолія? Наростання хвилі якої пояснити неважко. Після останньої зустрічі з Наталкою, коли вона найнесподіванішим чином, наче з ланцюга зірвавшись, чкурнула від нього з кафе на подолі, у ньому щось надломилося. Намагався втішитись думкою, мовляв, «Життя не складається в суціль із смачної мармеляди», цитуючи одного з кіногероїв, «а тим більше твоє...» необлаштованого з багатьох поглядів чоловіка, якому б оце взяти і напередодні сорокаріччя озирнутись на перейдені стежки доріжки, та до всього ще й спитати в себе нелукаво, що ти там позаду бачиш? Тільки цур, кар'єри до уваги не брати, кожен і всяк мусить її мати як неодмінну давність людини суспільної.